Bismillahirrahmanirrahim. Tərbiyyədə qalmışıq. As-sübul-mü'in alə tərbiyyətl-əvlət. Yəni, uşaqları tərbiyyədə, tərbiyəsində yardım edici səbəblər, yollar. Yəni, uşaqların tərbiyyəsi üçün yəni yardım edici yollar vardır və bizə lazımdır ki, bunlara rəayət edək və o ciyər paralar Yəni müəmmələ zamanı, rəftar zamanı, tərbiyə zamanı bu üslubdan istifadə edək. Və bunlardan da birincisi ilk avval tərbiyənin ilk yəni metodu odur ki, salih zəvcə seçmək, salih zəvcə seçmək. Yəni insan yəni istixara etmədən, yəni Allahdan istəmədən xeyir bərəkət, yəni evlənməyə irəliləməməlidir. Və həmçinin təcrübə və bilgi əhlindən məşvələt etmədən. Həm istiharə etməlidir və istiharə ilə yanaşı məşvələt də etməlidir. Çünki zövcə uşaqların anasıdır. Və uşaqlar da o ananın əxlağı üzərə o təbiətində böyürlər. Və çox vaxtda həmçinin zövcə, həyat yoldaşı kişinin özünə də təsir edir. Necə ki, deyilmişdir, Əl-mər-u din zövcətihi, yəni kişi zövcəsinin dinindədir. Nəyə görə? Onda meyil var, ona tabirçiliyə aparır və onda olan sevgiye görə ona müvafirliyə çəkib aparır, yönəldir və ona mühalif olmağa yol takmır və ayrılada bilmir və Əksəm ibn-i Səyfi öz uşağına dəyir ki Yəbunəyyə lə yəhmilənəkum cəməlun nisəyə ən sərahatin nəsəbi Yəni, ey oğlum, qadınların gözəlliyi sizi o əslinə cavabətindən yayındırmasın fəinnə al-munākihə al-karīməta çünki insanın belə əsil nəcabətli, yəni ailədən evlənməsi onun yani şərəfə çatdırır. Əbu'l-Əsvad əd-Du'ali ruhuqlarına deyir ki, qədəxən tu iləykum ṣigāran və kibāran və Mən sizə yəni balaca vaxtında da, böyygəndən sonra da və doğulmazdan əvvəl də və mən sizə ihsanda bulunmuşam, yaxşılıq etmişəm. Bel uşaqlar soruşurlar ki, va kayfa ahsanta ilayna qabla an Yəni biz doğulmazdan əvvəl necə bizə yaxşılıq edəmsən? Qal ixtartu lakum min al ummahat man la tusabbuna Mən də e, elə bir analar keçmişəm ki, ona görə də yəni danlaq gəlmir, yaxud da söyüş gəlmir. İkinci, yəni buna yardım edən, tərbiyəyə yardım edən yollardan, tutublardan ikincisi Allah-u salih evlat, salih zürriyət istəmək. Və bu da peygamberlerin, rəsulların və həmçində Allah-ın salih bendələrinin ədəfidir. Deyəcə ki, Allah-u Teala Zəkeriyyə aleyh-i buyurur ki, Əl-İmran Suresi 18. ayədə رَبِّ هَبْل۪ي مِنْ لَدُنْكَ ذürriyyətən təyyibə inəkə səmiyyud-dua. Ey Rabbim! Özün tərəfindən mənə bir övlad, yəni faq bir övlad bəxş et, həyəkətən sən duanı işitənsən. Və həmçinin salihlərin, Allah-u Teala salihlərin isfətlərini vəsb edərək buyurur ki, onlar deyərlər Rabbənə həblənə min ədvacina və durriyyətina qurratə əyyun ve acalna lilmuttaqin imama yani bu salihlerin ibadur rahman rahmanın bəndələrinin duasıdır ki furqan surəsi 74-cü ayədə ey rəbbimiz hablana min azvacina yani bize dövgcələr e, və zürriyyətlər necə qurratu ayun yani bizim gözümüzü xoşladan yani gözbəbəyi olan bizə dövgcələr və zürriyyət ulad baxşet ve acalna lilmuttaqin imama biz müstəqilərə Əvvəlcə evladların gəlməsi ilə, dünyaya gəlməsi ilə insanın sevinməsi və onlara qarşı qəzəblənməkdən çəkinmək. Yəni ümumən evladlar Allahu Taala tərəfindən olan bir bəxşişdir, hibə. Və müsəlmana layiq olan da olur ki, Allahın bəxşi ilə, Allahın bağışladığı ilə sevinsin. Fərqi yoxdur istər oğlan, uşaq olsun və ya xodda qız uşağı və onların Dünyaya gəlməsi ilə insanın qəzəblənməsi ona, müsəlmana yaraşmaz. O, sıxılmamalıdır və yaxud da qorxmamalıdır ki, onlar necə dolandıracaq. Və Allah-u Tealədir onları dolandıran, Allah-u İsra Sürəsi 31-ci ayədə buyurur ki, Nəhnun arzuquhum və iyəkum Onları da və sizi də biz dolandırırıq. Yəni, onlara və sizə də ruzi verən bizik. Ə, müsəlmana yə, haramdır ki, qız uşaqlarının dünyaya gəlməsi ilə onlara qəzəblənmək, yaxud da kədərlənmək və o belə bir hərəkətdən, belə bir sifətdən, əxlaqdan uzaq olmalıdır. Hətta cahiliyyət dövründə olan insanların əxlaqına, o insanlara oxşamasın və həmçin bununla Allahın qədərinə etiraz etməkdən qurtarsın. Və Allahın bəxşisini rəd etməkdən qurtarsın. Yəni, çünki insan bununla qəzəblənərsə, bir növ o Allahın qədərini, hər tədə əvvəllə keçdi ki, bu, ə, tərbiyyədən öncə bu əqidədə xələldir. Əqidədə xələldir ki, ə, Allahın verdiyinə, bəxş etdiyinə insanı etiraz etməsidir. Şəxs yoxdur ki, bə, qızların fəziləti böyüktür və heç kəsə də bu cizli deyildir. O, həm qızlardır, həmçin onlar bacılardır və zövcələrdir və həmçin onlar qızlar analardır. Necə ki, deyilmişdir, yəni qızlar e, cəmiyyətin yarısıdır və yerdə qalan yarısını da onlar doğurlar və bununla da onlar cəmiyyətin hamısıdır Və həmçin onların təzilətinə e, dəlalət edən şeylərdən biri də Onların yani dünyaya gəlməsi bir Allah-u Teala Ta tələftən bəhşişdir. Və həmsinə Allah-u Teala ayədə e, oğlan uşaqlarından əvvəl yani əvvəl getirdi. Və Allah-u Teala'nın şüura 9. ayədə buyurur ki Lilləhi mülkü səməvəti vəl-ərd yəhlüqü mə yəşə yehəbu limən yəşəu inəθən və yehəbu limən yəşəu zəkür. Yəni göylerin və yerin mülkü Allahındır. Allah-u İstədiyini yaradır İstədiyinə Qız uşaqları bəxş edir Və istədiyinə isə oğlan uşaqları bəxş edir Vəxhabə Yəhəbu Vəxhab Vəxhab nedir? Yəni əvəssiz bəxş edən Bağışlayan Peyğəmbər s.a.v. də hədəsində buyurur ki Mən ubqüliyə min hədi ilbənəti bişeyin fəəxsənə iləyhinnə Künmə sitran ləhu minənnar Kim? Yəni bu qız uşaqların birisi ilə Yəni qız uşaqları ilə imtihana çə Ən yani Allah Taala onlara uşaqlarını verərsə və ve onlara ihsanda bulunarsa, ihsan yaxşılıq qədərsə, onlar onun mümkün cəhənnəmə qarşı sipər olar. Və Peyğəmbər (s.ə.s) başqa hədisdə buyurur ki: "Lə yekun li ahadin thalath banatin aw thalath akhawat aw bintan aw iktan fiyattaqillaha fehinna və yuhsin ilehinna illə Əgər bir kəsin üç qızı və yaxud üç bacısı və yaxud iki qızı və iki bacısı olarsa, onlar vanəsində Allahdan qorxarsa və onlara qarşı ihsan edərsə, yəni yaxşılıq edərsə, o cənnətə daxil olar. Və şair də buyurur ki, Həbbədə min nimətilləhi l-bənətü salihət Yəni salih qızlar, Allahın nə gözəl nimətidir. Hunnəli nəsli, onlar nəsil üçündür. Vəli li unsi və həmçinin ünsiyyət üçündür. Və onlar ağaclardır. Və bi əhsəni iləyhinə təkunul bərakət, onlara yaxşılıq etməklə, yəni əhsanda olmaqla bərəkət əldə olunur, hasıl olur. Dördüncü yollardan, onların tədbiyyəsi üçün Allah xalindən yardım istəmək. Əgər Allah xalindən insana yardım edərsə, Onu müvəffəq edərsə, o insan xoşbəxt olar və necata çatar Əgər Allah-u Teala onu yalqız bıraqarsa və öz nəfsinə onu həvalə edərsə, o insan xüsrana düşər və onun əməli, əgər Allahdan yardım istəməsə, onun əməli ona bir bala olar. Deyəcək ki, Iı, şair buyurmuşdur İdə səhə ônul xaliqil mərə ləm Əgər ıı, Allahın xaliqin bəndəyə insana yardım olarsa, insan çətin işlərində olan arzularını axan görər. Va bir şeirdə gəlir ki, ilə Əgər Allahın bəndəyə yardım olmazsa, o cavanın Birinci qarşısını, qarşısını alan onun ictihadı, yəni çalışması olar. Əgər Allah təalindən yardım olmasa, insan nə qədər çalışsa da o çalışma ona fayda verməz. Ona görə çalışmaqla yanaşı Allahdan yardım istəmək lazımdır. Beşinci, yəni üslublardan, ə, tərbiyyə yardım edən üslublardan. Beşincisi, əddua lil əvlət, yəni uşaqlar üçün dua etmək və onlara qarılış etməkdən çəkinmək. Əgər bir evladlar, uşaqlar salihtirlərse, Allah'tan istəmək ki, Allah teala onları sabit etsin və sabitliyini, hidayətini daha da artırsın. Əgər onlar talihtirlərse, yəni salihin əksi, yaxşı deyirlərse, onlar üçün hidayətlə dua etmək lazımdır. Allah teala onları hidayət etsin və onlar üzəlsin. Və həmçinin insan çəkinməyəsi onlara qarşı tarğış etməkdən, onlara qarşı dua etməkdən. E, Çünki onlar bozularlarsa, yani və onlar yollarından çıxarlarsa, yəni onların yangısını bilinci çəkən elə valideynlərdir. Ona görə də uşaq övladlarına qarışmaq, e, yəni qarış etməməlidirlər. E, Ola bilsin, yəni, duanın qabul olunma vaxtına təsadüf edər və dua da qəbul olar. Və altıncı həmçinin yardım edən üsullardan uşaqlara gözəl ad qoymaq, uşaqlara Gö Gözəl adlar qoymaq. Həmçin, valideynlər çalışmalıdır ki, uşaqların İslam adları qoymazlar. Və qadavan adlardan, mehkru adlardan və çirkinlik bildirən adlardan yani çəkinməyədirlər. Çünki bu adlar ömür boyu uşaqlarda qalır və onlara təsir edir və onların aklağına da təsir edir. İbn-i Qaym rəhəməllə buyurur ki, فَقَلَّ Ənferə ismən qabiyhan illə vehu alə musəmmə qabiyhin Yani sen ne vaxt E, yəni az bir halda nadir halda görə bilərsən ki, yəni çirkin adı olsun və o sahibinə uyğun olmasın. Və lov an absarta buyurur ki, həmişə az da ola bilər ki, nadir halda ola bilər ki, sənin gözlərin lədil lədəb sahibini görsün və e, onun mənasını fikirləşdikcə zaman onun ləqəbində görməsin. Yəni, Allah tealənin, yəni, işmətindəndir ki, qəza və qədərində olan nəfslərə nə ilham edir? Nəfslərə ilham edir ki, belə bir adlar yəni, sahibinə uyğun olan adları qoymağı ki, yəni, ləfsinə mənası uyğun olsun, necə ki, əmənlə səbəb, yəni, münasib olduğu kimi. Abu'l-Feth ibn Jinni deyir ki, "Və laqad marrati yani bi dahrin və ana esma'u isma la'ad bil ma'nahu." bir uzun müddət keçdi, keçirdi ki, mən adı eşidirdim ve onun mənasını bilmirdim. Fa akhuddu ma'nahu min Sonra onun, yəni mənasının ləhfindən başladım. Sonra onu kəşf etməyə, araşdırmağa başladım. Fəni də huwa zalika bi gördüm ki, olduğu kimidir. Yaxud insan o adına yaxındır, adının mənasına. Hatta Atabubari İbn Timi rahmeullah qeyd edildiği zaman o da deyər ki: "Wa ana yaquli katiran." Mənim mənə şeylər baş verir deyir. İbn Timi yaxın baxın deyir ki, mənə də belə şeylər baş verir. Yəni adı araşdıranda görürsən ki, yəni sahibi adına yaxındır. İbn Qayyim rahimeullah buyurur ki: "Wa bil-jumla til aqlaq wal a'mal axlaqlar, əməllər və firkin E, Teillər, yəni ona münasib adları tələb edir. Və həmçində onun əbsi də ona münasib adları tələb edir. وَكَمَا اَنَّ ذَٰلِكَ سَبِتْ فِي اَسْمَا الْاَفْصَابِ فَا وَكَذَٰلِكَ اَسْمَا الْعَالَمِ Nedir ki bu, həm dəsvi olan adlarda sabit olduğu kimi, həmçində ələm olan müəyyən adlarda da sabittir. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem Muhammad adlandırılmışdır və Ahmad adlandırılmışdır. Nəyə görə? Onda çox tərifə layiq xüsusiyyətlər, sıfatlar olduğuna görə və həmçinin o həm bayrağı, tərif bayrağı peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem əlində idi və həmçinin onun ümməti də peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem ümməti də həmd edənlərdir. Və peyğəmbər sallallahu insanlar içərisində Rəbbinə ən böyük həmd edəndir buna görə peyğəmbər sallallahu əleyhi əmr etmişdir ki, adlar gözəlləşdirin və buyurmuşdur ki, hasinu asmā'akum adlarınızı gözəlləşdirin. Fə inna ṣāhibal ismi al-ḥasani qad yastaḥī min ismihi. Ə, və qad yaḥmilu ismi alā Çünki, yani, gözəl ad sahibi bəzən adından, adının mənasından utanır. Yəni, pis iş görməkdən utanır və o nəyi yönəldir, onu nəyə sövk edir? O, adına münasib iş görməyə və bunun əksinə ə, ziddi olan əməllərdən çəkinməyə. Və buna görə İbn Qaym Rahiməl buyurur ki, buna görə görürsən ki, bu aşağı insanlar, bu səkil insanların çoxları adları özlərini münasibdir. Və əqfərul əliyyəs məhv mütünəsin və həmçinin ucək insanlar var, şərəfli insanlar var, onların da adları baxanda görürsən ki, onların adları da özlərini münasibdir əvbekr e, e, e, e, e, yani əvbekr ibn Əbu Zeyd həfzəlla deyir ki e, müsəlmanlara ümmiyyət də yani vacibdir ki yəni uşaqlarının yəni adlarını yəni yaxşı adlar qoysunlar şəriəti zidd olan hər hansı olan adlar qoymasınlar nə dilə qədər nə dildən yani hətta dilə də yəni olmasın nə şəriəti ilə müxalifə olmasın Yəni gözəl adlar Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Ahmad, Aişə, Fatıma kimi, keçən adları qoysunlar. Amma əcəm adlanı gəldikdə isə hansı ki, yəni kafir ümmətlərdən götürülüb və bu adlar, yəni dil və şəriət tərəfindən rədd olunan bir adlardır. E, belə adlardan müsəlmanlar çəkinməlidirlər. Görsən ki, hətta qadınların künyələrində qoyurlar. E, kafirlərdən gələn mənası adlar İndirad, Diyana, Suzand, Hasran kimi mənası iynə demək. Həmçinin farslardan gələn adlardan da yəni çəkinməzdilər. Və yeddinci yəni miyədim edən səbəblərdən, yəni uşaqlara balacaykən gözəl kunyalar vermək, kunniyə. Kunniyə nədir? Kunniyə pun atası. Məsəl, Əbu məsələn, deyilsən, Əbu Abdilləh, məsələn, uşağa desən Əbu Abdilləh, Əbu Əhməd. Yəni belədir. Yəni kunyanın verilməsi, hətta deyək ki, onlara pis ləqəb gəlməz, gəlməsin deyə. Yəni, yəni ömrü qoyub belə gözəl kunye üzərində uşaqlar qalsın və sələflər də, salih sələflər də uşaqlarını balacaykən belə gözəl kunyələr qoyardılar və bu gözəl kunyələr də onlar dünyanı tərk edənə qədər onlarla bərabər qalardı və yəni onların tərkimin hallarına baxsam bunları görə bilərsən. Və 8-ci yardım edən tərbiyə yardımı ilə səhabələrdən yollardan ə, onların E, nəfsində, uşaqların nəfsində iman və səhih əqidəni yerləşdirmək. Və bu da vacib olan məsələlərdəndir. Və val valideynin üzərinə düşür. Yəni həris olmalılardı, həris bu məsələyə və daima bunu yerləşdirdikdən sonra qorumalılardı. Yəni əkidin əqidəni və imanı yəni buraxmamalısan. Yenə daimi vaxtaşırı bunu qorumalısan və evladına bolacalıqdan şəhadət kəlməsini deməyi və onu düzgün tələffiz etməyi öyrətməlisən və həmçinə onların qəlbində Allah sevgisini yerləşdirməlisən. Və bildirməlisən ki, bizə gələn hər bir nimət, yəni Allah-u Teala tərəfindəndir. Və həmçin yəni ona öyrətməlisən Allah-u Teala'nın göydə olmasını və Allah-u Teala'nın eşidən, görən olmasını və Allah-u Teala'nın bənzərinin olmamasını öyrətməlisən və bundan başqa əqidədə olan məsələləri öyrətməlisən. Və bununla uşaqları e, böyüdükdən sonra onlara münasib əqidə kitablarını oxumaya, oxumağa yönətməlisən. Və dokuzuncu, uşaqlarda əqidəni yerləşdirdikdən sonra, yəni gözəl əxlaq və sifətləri onların nəslərində yerləşdirməlisən. Və buna görə, valideyn, süsən də ata, uşaqları həris olmalıdır ki, onları təqva üzərində təlbiə etməyək. Hilim, nümşaqlıq üzərində və sıdq, doğruluq üzərində, əmanət üzərində iffət, səbir, Yaxşılıq, qohumluq əlaqəsini birləşdirmək, cihad, bilim düzərində yerləşdin, yəni tərbiyə tərbiyəltməlidir, tərbiyə etməlidir. Hətta deyir ki, onlar, yəni böyüyəndə yəni qəhrəmanlığa daha yəni onlar istək olsun, yəni uca işlərə onlar yönəltsinlər və uca axlaq uca axlaq sahiblə sahibi olsunlar. Və onuncu, evladları yəni alçaq aşağı əxlaqlardan e, çəkindirmək və ata yəni evladlarına yalanı, pis göstərməli, xainliyi, həsədi və kin qüdürəti, qeybəti, ara qarışdırmaqı, nəmmamlığı e, və valideynlərə qarşı çıxmağı və qohumluq əlaqəsinin kəsməyi, qorq, qor, yəni qorxmaq, və özünü başqalarının üstün tutmağı və bu kimi yəni, pis əxlaqları uşaqlara püsk göstərməli və həm bundan qeyri, rəkim pis əxlaqlar var, onlardan çəkindirməli ki, uşaqlar, yəni bu əxlaqlara qarşı onlar, yəni, bu əməllərə qarşı onlar nifrət olsun, bundan uzaq olsunlar. Bundan sonra 11-ci, uşaqlara gözəl işləri öyrətmək, uşaqlara gözəl işləri öyrətmək. Ə, nədir gözəl işlər burada? Gözəl əməllər, yəni askırdığı zaman, yəni əl-hamdülillət deməyi və əsnədiyi zaman əsnəmənin qarşısına almağı və sağ əlindən yeməyi və ayaq yoluna getdiyi zaman necə getməli və salamın ədəblərini və salamı necə qaytarmağı ə, və qonaqları necə qabıl etməyi və bu kimi yəni, gözəl əməlləri onlara öyrətməlidir. Əgər uşaq yəni, belə ədəbləri, axlaqları öyrənərsə, balacalıqdan artıq buna vərdiş edər. Vərdiş etdikdən də sonra ə, uşağın səciyyəsinə, artıq onun təbiətinə çevrilər. Çünki balacalıqda olan asan olur. Sonra onun yəni, səciyyəsinə çevrilir ə, və, və bunun üzərində də böyüyür və yaxud da bunun üzərində də qocalırdır. وَيَنْشَوْ نَاشِوْا الْفِتْيَانِ مِنَّ عَلٰى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوْ شَارِ'de buyurur ki yani cevan uşaqlar da atasının öğrettiği üzere büyürürler. Ve der ki اِنَّ الْغُسُونَ اِذَا قَوَّمْتَهَا اِعْتَدَلَتْ وَلَا يَل۪ينُ اِذَا قَوَّمْتَهُ الْخَشَبُ eğer de balaca çubukları, ağacın çubuklarını düzeltmek istesen düzelel ve yumuşalar. Eğer de sen tahttan düzeltmek ist də düzəlməz. Ona görə balacalıqda düzəltmək lazımdır. Və 12-ci onlarla, uşaqlarla gözəl yəni ifadələr danışdığı zaman, yəni danışdığına fikir verilməlidir. Gözəl ifadələrdən, üslubdan istifadə etməlidir və bu pis, yəni xoşa gəlməz ifadələrdən uzaq olmalıdır. Və bu da, yəni valideynlərə özərinin vacib olan mühim məsələlərdəndir ki, buna reayət etməlidirlər və onlar həris olmalıdırlar ki, uşaqları ilə danışdığı zaman gözəl ifadələri seçsinlər və aşağı ifadələrdən danışdığı zaman aşağı ifadələrdən üslubdan yayılmalıdır, çəkinməlidirlər və həmçinin töyüşdən və boş spordan mübahəsədən və danlaqdan da belə şeylərdən uzaq olmalıdırlar. Ə, məsələndir ki, əgər uşaqlardan birisinin əməli, etdiyi iş valideynlərin xoşuna gələrsə, misal olaraq deməlidir ki, maşallah və onların yəni, ixtimamını daha da artırsın. Və yaxşı iş görəndə bariqallahu, Fikum, yəni, əhsən, belə yəni, sözlər deməlidir. Və xata etdiyi zamanda yəni, onları gözəl ücdubla yönəltməlidir. Gözəl ücdubla başa salmalıdır. Hətta deyir ki, uşaqlar da yəni, buna bərişəsinlər və dilləri də belə çirkin sözlərdən təmizlənsin. Və 13-cü, yəni həris olmaq ki, uşaqlara balaca ikən Allahın kitabını əzbərlətməyə həris olmaq. Və bu da əməllər içərisində ən ucasıdır. Yəni, valideyninin gördüyü əməllər içərisində ən ucası da evladına Quranı əzbərlətmək və əzbərlə məşğul olmaq. Yəni, bununla məşğul olmaq ən uca məhləblərdəndir, ən uca işləblə, işlərdən sayılır. Və həmçinin Quran əzbərləyərləsə, onda vaxtlarının qorunması da var, yəni, hədər getmir vaxt. Və vaxtlarının, yəni zay olmasından qorunması vardır. Əgər dey, onlar Qur'anı əzbərləyərlərsə uşaqlar və görərsən ki, Qur'an əzbərləmələri onların əxlaqına da təsir edir və onların qəlblərində hikmət qulaqları qaynayır. Və 14-cü, onları şəri zikirlərlə qorumaq. Əgər dey, balacadırlarsa, onlara təlqin etmək. Laq balacadırsa, təlqin etmək. Əgər yəni, təmiz yaşına, 7-6 yaşlarına çatıblarsa, onlara əzbərlətmək və bu zikirlərin faydasını, yəni təzilətini bəyan etmək və daimi zikir üzərində davam olmağı onlara bərdiklətdirmək. E, və sonra 15-ci, e, yəni tərbiyyə zamanı, tərbiyyə məsələsində nümunə olmağa həris olmaq. Tərbiyyə məsələsində valideyn özü nümunə olmağa həris olmalıdır və bu da olduqca mühim məsələdir. Valideyn öz əvladları üçün, üçün doğruluqda, yəni doğru danışmaqda və istiqam edəyən ibadətlərində, əməllərində düz olmaqda və başqa əməllərində ə, nümunə olmalıdır. Və onlar nə deyirlərsə, yaxşı sözlər, yaxşı əməllər və onları bilinci özlər əməl etməlilər. Və həqiqətən də yaxşı işlərdəndir ki, valideynlər ə, evdə onların qarşısında namaz qırsın, oğulları və uşaqlar da namazı, yəni tətbiqi olaraq, əməli olaraq bununla öyrələnsinlər və buradanda nafilələrin, yəni evdə uyurulmasının hikməti ortaya çıxır. Nəyə görə? Nafilələr Peyğəmbər sallallahu ki, evdə çünki evdə daima kişi, yəni bütün namazlara məşğul olarsa, yəni uşaq evdə ata namaz qılmadığını görər artı evdə nafilə ilə evdə qulanda, valideynin evdə qulduğunu görür və bununla artıq onun namaza öyrənir və həmişə nəvəsi artır. E, Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, "Əfzalus salatul mar'i fi bayti Yəni kişinin ən əfzal namazı evindədir. Kişinin ən əfzal namazı evindədir, fərzdən başqa. Yəni fərzin ən, yəni, fərz məqsədə olmalı, amma nafilə isə əlavə namazlar isə evdə. Və həmçinin yəni çalışmalıdırlar ki, qəzəblərini boğsunlar və gözəl e, qonaqlar qarşılayanda gözəl qarşılasınlar və valideynlərə yaxsılıq etmək və qoğumu əlaqələrini birləşdirmək. Bu kimi işlərin hamısında valideyn uşaqlarının ümumi olmalıdır. Və həmçinin e, valideynlər 16-cı ziddiyyətdən çəkinməlidirlər. Valideynlər ziddiyyətdən. Ziddiyyət nədir? Yəni, valideynə yaraşmaz ki, evladlarına bir şeyi əmr etsinlər, sonra özləri eləməsinlər. Onlar mühalif olsunlar. Bu da ziddiyyət sayılır. Və sonra da, əgər belə bir ziddiyyət yaranarsa, məsələn, valideyn yaxşı bir işi öz evladına buyurur, öz eləmir. Yaxı da pis işlərin çəkindirir, özü pis işi görür və sonra ə, onların nəsiyyəti təsiri olmayacaq. Nəsiyyətin öz təsiri itirəcək. Əgər valideyn nümunə olmasa, belə ciddiyyətli hərəkətlər edərlərsə, e, sonra nəsiyyətin də təsir olmayacaq. Və 17-ci, və, valideynlər vərdilərini vəxalı çıxmalıdırlar. E, və bu da öncə keçən ayisi, 16-cıya daxildir. Lakin bu, ayrıca gəlinəyə görə, bu daha mühüm olduğuna görə. Yəni, görürsən, çox insanlarda vərdilərinə müxalif olmaq var. Və çox valideynlər, e, yəni, görürsən, çox vaxt yəni, e, uşaqlarının Yəni, olmaq üçün, uşaqların tələblərindən xilas olmaq üçün onlara müəyyən çoxlu vərd verirlər. Vərd verir ki, onun üçün xalvı alacaq. Vərd verir ki, onu parka aparacaq. Vərd verir ki, onun üçün velosibət alacaq. Və yaxud da başqa vərdlər verir. Və sonra vərdiyyə yerinə yetirmişdir. Son vədi yerinə yetirmədiyi zaman nə kimi nəticələr yaranır və sonra evlad da belə bir əxlaq, çirkin əxlaq üzərində böyüyür. Görür ki, atası daimə vəd verir, vədinə əməl eləmin müxalif çıxır və sonra həmin əxlağı da əxlağa vərdiş edir. Valideynə yaraşan nədir? Valideynə vacib olan əksinə yaraşan da yox. Vacib olan da odur ki, yəni bir vəd verdisə o vədini tamamlasın, vədinə vəfalı çıxsın. Əgər vədi ilə vədini tamamlamaq arasında bir maniə olarsa, uşağına üzür gətirməlidir. Üzür gətirməlidir və üzrün səbəblərini bəyan etməlidir ki, yəni buna görə alınmaz. Məyyən bu səbəblərə görə, üzürlərə görə alınmaz. Və 18-ci əbdən uşaqları körlləyən cihazları cihazları itirmək və həmçinin valideynin bu vacib olan məsələlərindən ki, evi o münqər işlərdən, münqər, münqeratdan təmizləmək, qorumaq, evini təmizləməlidir onlardan, paketməlidir. Hətta uşaqlar da salamat, fitrət üzərində böyüsünlər və onların əqidələrini və axlaqlarını bununla qorumuş olar. Və 19-uncu, yəni bunları itirdikdən sonra uşaqlar üçün münasib, yəni münasib olanı da gətirməlidir. Əgər biri münkardsa, ona oxşayan, caiz olan başqa cihazları gətirməli evinə. Yəni bununla uşaqlar da müəyyən oyundu, yəni vaxtlarını keçirmək üçün müəyyən faydalı olsa daha yaxşı olar faydalansınlar və yəni öz vaxtını müəyyən şeyin keçirmək üçün müəyyən cihazlar da gətirməlidir. Çünki bədil olmalıdır. Bədil olmalıdır. Əgər evdə olubsa, müəyyən bir şey artıq, vərdiş edəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v-in ki, onun əvəzini verən bir şeyi əmr etsin, buyursun. Əvəzini edən. Yə, çünki boşluq qalır arada. Yəni, qılan şey olmaz, qılan şey olmaz. Yaxşı nə olar? Yəni, nə olar o yerinə? Bədil olmalıdır. Caiz olan, icazəli olan, halal olan yəni, yerini tutan bir şey olmalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu i s.ə.v-i Yani o ribadan çekindirende, der ki bunu hardan aldın, der ki yani iki kilo kurma verdim, pis kurmadan bir kurma götürdüm, yani bir kilo kurma götürdüm. Peygamber s.a.v. dedi ki bu, yani, bu ribanın faizin, yani ta özüdür. Sonra yani ne tutunadı bu Peygamber s.a.v. ne etti, dedi ki o iki kilonu sat sonra bir kilonu al. Yəni, Peyğəmbər s.ə.m. üslubundan dedi ki, əgər sən bir şeyindən çəkindirirsənsə, yaxşı olar yerinə caiz olan, icazəli olan əvəz edir gətirəsən. İnşallah bunda kifayətlənir. Allah tələk əştifanələrini etsin. Aslanıb nəminə, ümədə və əli sahbək əcməyin.